26. fejezet. Pászervezír ócska kötényben, kopott saruban, borotválatlanul járta a Memphisi nagypiacot a bámészkodók közéve gyűlve. Létezik-e jobb módszer arra, hogy megtudja, mit gondol a város népe? Elégedetten nyugtázta, hogy a vevők a legkülönfélebb áruk között válogathatnak. A hajók szakadatlanul hordták a Níluson rakományukat, az élelmiszer szállítmányok rendszeresen érkeztek a városba. A közelmúltban vizsgálták felül a kikötő építményeit és azokat a dokkokat, ahol évente kétszer ellenőrizték a hajók állapotát, és a vizsgálat során megbizonyosodtak róla, hogy a kereskedelmi flotta kitűnő állapotban van. Pászer megállapította, hogy a csereügyletek rendben zajlanak. A cserék a szokásos értékek alapján történnek. Az indokolatlan áremeléseknek véget vetettek, nem sújtotta többi a szegényeket. A kereskedők között sok nő foglalt el előnyös, irigyelt helyet. Ha az alkudozás elhúzódott, vízhordók kínáltak a vitázóknak üdítő vizet. A szívem elégedett, kiáltott fel egy paraszt, mert örült a szép fügéjéért kapott kancsónak. Kíváncsiskodók sereglettek egy gyönyörű vég Lenvászon köré, amelyet két kelme árus tekert ki. Isteni kelme, jegyezte meg egy jó mód hölgy. Ezért adjuk olyan drágán, közölte a takács. Amióta az új vezírt kinevezték, nem nézik jó szemmel a hirtelen áremelkedéseket. Ja, az a jó. Mi majd jobban fogunk eladni, és olcsóbban fogunk vásárolni. Ha megveszi ezt a véget, adok hozzá egy sálat is. Miközben az üzlet megköttetett, Pászer már egy saruárus kínálatát mustrálgatta. A saruk két oszlopon keresztül fektetett gerendáról lógtak le. Te is jól tennéd, ha lecserélnéd a sarudat, barátom, szólította meg a mester. Túl sokat koptattad már azokat, amik a lábadon vannak. A talpának hamarosan vége. Nem, nem engedhetek meg magamnak egy új sarut. Nem, megbízható képed van. Adok egyet hitelbe. Én nem szeretek hitelbe vásárolni. Akinek nincs adóssága, meggazdagszik, értettem. Add a sarudat, olcsón megtalpalom. Kis idővel később Pászer mézes süteményt vett magának, és jó ízűen el is fogyasztotta, félrehúzódva a piaci forgataktól. Az emberek jobbára már azt tárgyalták, mit és hogyan fognak készíteni vacsorára. A beszélgetésekből sehol sem hallott ki nyugtalanságot, se a vezír intézkedéseit sem vitatta senki. Pászer mégsem volt nyugodt, hiszen az emberek szinte egyszer sem említették Ramseszt. Egy balzsa lépett, és alkudni kezdett egy kis fiola illatos olajra. Ez kicsit drága, jegyezte meg az ár hallatán. Mmm, hm, vagy? – Nem, vidékről jöttem. Kíváncsi voltam Memphisre. A nagy Ramszes a világ legszebb városává tette. Annyira szeretném látni a fáraút. Mikor jön ki a palotájából. De azt senki sem tudja. Azt mondják, hogy beteg. És Memphis helyett Piramszesben lakik a delta vidékén. Beteg volna? Ő, aki az ország legerősebb embere? Azt suttogják, hogy kimerült a mágikus ereje. Hát akkor úgy kell születnie. De lehetséges-e még? Hát akkor talán egy új uralkodó? Az illatszerárus asszony lehorgasztotta a fejét. Ki lesz Ramses utódja? Ki tudhatná azt? Kiáltozás hallatszott. A tömeg szétnyílt, utat engedtek gyilkosnak, aki néhány ugrással Pászer lábánál termett. Az illatszerárus azt hitte, hogy egy tolvajjal van dolga, akit a rendőrpávián le akar tartóztatni, ezért hirtelen egy kötelet vetett a bűnöző nyakába, hogy az el ne menekülhessen. A majom viszont szokása ellenére nem harapott bele áldozat a lábikrájába, hanem türelmesen ácsorgott mellette, míg Kem oda nem ért. Én magam fogtam el! Büszkélkedett az illatszerárus. Kapok érte jutalmat? Majd meglátjuk, felelte Kem, magával húz a pászert. Dühösnek látszik, állapította meg a vezír. Miért nem szólt nekem erről? Micsoda óvatlanság ez? Senki sem ismerhetett fel. A gyilkos is könnyen megtalálta. Hát, tudni akartam, hogy miket beszélnek az emberek. Hm. És most okosabb lett? A helyzet nem túl rózsás. Beltrán kezdi felkészíteni az embereket Ramses bukására. Noferet késésben volt, pedig fontos bizottsági ülésen kellett elnökölnie. Biztos azt hiszik, majd túl sokat piperészkedett, pedig az állatokat kellett ellátnia. Csibész elcsapta a hasát, vitézt köhögő rohamok gyötörték, Északi szél pedig felhorzsolta az egyik lábát. A ház három jó szelleme minden másnál fontosabb volt. Amikor a királyság főorvosa a terembe lépett, a tiszteletre méltó gyülekezet felállt és meghajolt előtte. Noferet szépsége láttán azonnal megbocsájtották neki a késedelmet. A főorvosnő hangja balzsamként hatott, és az öreg orvosok nem tudtak betelni ezzel az orvossággal. Beltran jelenléte meglepte oferetet. Pénzügyi szakértőknek küldtek ide, magyarázta Beltran. Ma kell elfogadni a közegészségügyre vonatkozó intézkedéseket. Az én feladatom biztosítani, hogy ezek ne veszélyeztessék az állam pénzügyi egyensúlyát, amelyért a vezír előtt én felelek. A kettős fehérház rendszerint egy megbízott tisztviselőt küldött el az ilyen megbeszélésekre, az előjáró jelenléte olyan összecsapást sejtetett, amelyre Noferet nem volt felkészülve. Nem vagyok elégedett a kórházak számával, sem a tartományi fővárosokban, sem a kisvárosokban. Azt javaslom, hogy létesítsünk legalább tíz új kórházat a Memphisi mintájára. Ellenzem, szólt közbe Bertrand. Ez hatalmas költségekkel járna. A tartományok kormányzói állnák az építés költségeit. Az egészségügyi szolgálatnak a hozzáértő orvosokat és a működtetést kell biztosítania. Ehhez nem lesz szükségünk a kettős fehérház segítségére. De érinteni fogja az adókat. A fáraó rendelete értelmében a tartományi kormányzók maguk választhatnak, hogy az ön hivatalának fizetnek-e adót, vagy javítják az egészségügyi hálózatot. A tanácsomra és a rendeleteket szem előtt tartva az utóbbi lehetőséget választották. Remélem, hogy ez jövőre is így lesz. Beltrannak engednie kellett. Nem hitte volna, hogy Noferet ilyen ügyesen és gyorsan intézkedik. Nem hivalkodott vele, de már is erős kapcsolatokat hozott létre a helyi vezetőkkel. A védelem könyve, mint tudják, az ország alapítóinak idejéből való, és kimondja, hogy Egyiptom egyetlen gyermekét sem hanyagolhatja el. A mi feladatunk, hogy meggyógyítsuk a betegeket. Az uralkodása kezdetén Ramszesz boldog életet ígért a fiataloknak. Az egészség mindannyiunk számára ennek a boldogságnak egyik alapvető eleme. Ezért döntöttem úgy, hogy több orvost és ápolót kell képeznünk, hogy mindenki a legjobb kezelésben részesülhessen, Függetlenül attól, hogy hol lakik. Azt kívánom, hogy módosítsunk az orvosok rangsorát, jelentette ki Bertrand. Legyenek fontosabbak a szakorvosok, és kevésbé fontosak az általános orvosok. A jövőben, ha Egyiptom nyitottabb lesz a külvilágra, a szakorvosokat haszonnal küldhetjük majd külországokba dolgozni. Amíg én vagyok a főorvos, jelentette ki a fiatalasszony, ragaszkodunk a hagyományokhoz. Ha a szakorvosok vennék át a hatalmat, az orvoslás lényege veszne el. Az emberi lényt a maga teljességében kell látnunk, a szellem és a test harmóniájának egységében. Ha nem fogadják el a nézőpontomat, a kettős fehérházat ellenségükké teszik. Ezt vegyem zsarulásnak? Beltrand felállt. Fensőbséges szónoklatot intézett a gyülekezethez. Az egyiptomi orvoslást világszerte tisztelettel emlegetik. Számos külföldi tudós tartózkodik nálunk, hogy elsajátítsa az alapjait. Mégis meg kell reformálnunk a módszereinket, hogy jobban kihasználhassuk ezt a jövedelemforrást. Az önök tudománya Többet érdemel, higgyék el nekem! Készítsünk sokkal több orvosságot! Használjuk mindazokat a szereket és mérgeket, amelyeknek ismerjük a titkát. Törődjünk a mennyiséggel! Ebben áll a jövő! Ezt elutasítjuk! Nincs igaza, Noferet! Azért jöttem, hogy barátilag figyelmeztessem magát és az orvostársait. Szörnyű hiba volna, ha visszautasítanák a segítségemet. Ha elfogadnánk, akkor feladnánk a hivatásunkat. A hivatásnak nincs piaci értéke. Az egészségnek sincs. Ugyanabba a tévedésbe esik, mint a vezír. Ragaszkodik a múlthoz, de ez nem vezet sehová. Ön gyógyíthatatlan betegségben szenved. Badjaj a volt vezír, azért kereste fel Noferetet, hogy a tanácsát kérje, mivel már elviselhetetlenül fájta veséje és véres volt a vizelete. A főorvos több mint egy órán keresztül vizsgálta, és megállapította, hogy egy élősködő okozza a tüneteket, és hogy a betegség orvossággal meggyógyítható. A gyógyszer mandulafenyő magjából, kávégyökérből, belindekből, mézből és núbiai földből készült, és minden este lefekvés előtt kellett bevenni. Az orvos megnyugtatta a beteget, hogy nem marad el a várt hatás. Elkoptam már, panaszkodott Badzsely. Erősebb, mint hinni, De egyre kevésbé áll ellen a szervezetem a betegségeknek. Ez csak múló gyengeség, amelyet a fertőzés okoz. Ígérem, hogy hamarosan jobban lesz, és még hosszú öregkor vár önre. Hogy van a férje? Szeretne találkozni önnel. Pászer és Badzsely a kert árnyas fái alatt sétáltak. Vitéz örült a váratlan sétának, vidáman szaglázta az útmenti virágágyásokat. Beltrán minden fronton támad, de eddig sikerült fékeznem a lendületét. Meg tudta nyerni magának a főtisztviselőket? Néhányan nekem adnak igazat, és nem bíznak Beltránban. Szerencsére egyeseket sértenek a durva módszerei és a leplezetlen nagyravágyása. Sok írnok hű maradt a régi bölcsességhez, amelytől az ország nagyjá vált. Úgy látom, maga is derűsebb és magabiztosabb lett. Ez csak a látszat. Minden egyes nap egy újabb csata és sosem tudhatom előre, hogy merről érkezik a támadás. Hiányzik nekem az ön tapasztalata. Nehogy azt higgye, hogy én többre mennék. Már nagyon elfáradtam. A fáraó jól döntött, hogy magát választotta. Erre most már Beltrán is rájöhetett. Nem várta, hogy ekkora ellenállásba ütközik. Hát hogyan válhat valakiből ilyen áruló? Az emberi természet meglepő változásokra képes. Néha teljesen elcsüggedek. A kis győzelmek nem tudják megállítani az idő múlását. Itt a tavasz, már mindenki a közelgő áradásról beszél. Csapáraó, hogy viseli a helyzetet? Arra buzdít, hogy dolgozzam tovább. Mivel eddig egy hüveiknyi teret sem engedtünk Beltrannak, úgy érzem, hogy sikerül késleltetnünk a bukást. Ahogy hallottam, még egy keveset el is hódított az ő területéből. <tosz> ez az egyetlen okom a reményre. Ha meggyengítem, talán kételkedni kezd magában. Kellő támogatottság nélkül nem veheti át a hatalmat, mert az biztos bukást jelentene. De vajon van-e elég időnk ahhoz, hogy leromboljam az építménye tartó oszlopait? A nép becsüli magát, pászer. Tartanak magától, de szeretik is. Maga tökéletesen teljesíti a feladatát. Elégette ez a kötelességeinek, amelyeket a fáraó megjelölt. Ezt én mondom, és nekem nem kenyerem a hízágés. Igen, hát Beltran szívesen lefizetne. Ha eszembe jut, hogy milyen barátságosan viselkedett velem korábban, azon töprengek, hogy csak egyetlen percig is őszinte volt-e, vagy az első pillanattól kezdve szerepet játszott, remélve, hogy engem is bevonhat a cselszövésébe. Hmm, gondolja, hogy van a képmutatásnak határa? Hát önt aztán nem lehet becsapni. Nem, én nem táplálok hiú reményeket haszontalan és veszélyes. Szeretném, ha átnézne néhány iratot. A kataszteri nyilvántartással és a földméréssel kapcsolatosak. Megkérhetem, hogy ellenőrizzen nem másították-e meg az adatokat? Szívesen megteszem, annál is inkább, mivel eredetileg ez volt a szakmám. Ö, mire gyanakszik? Arra, hogy Beltran és a szövetségesei Földeket akarnak eltulajdonítani, természetesen a jogszerűség látszatát keltve. Olyan szép és kellemes volt az este, hogy Pászer engedélyezett magának egy kis pihenőt a kerti medence mellett. Noferet is ott ült, lábát a vízbe lógatva. A szemét vékony zöld festékkel húzta ki, egy szólamúra hangolt lantján játszott, amelynek húrjai a nyél tövénél voltak megkötve. Az északi szellő rezektette lombok susogásában tisztán zengett az elbűvülő könnyed dallam. Pászer arra gondolt, hogy Szutinak is tetszene ez a koncert. Vajon milyen veszélyes utakon járhat most? A vezír arra számított, hogy barátja hősiessége semmissé teszi a hibáit, de tudta, hogy Tapéni asszony könyörtelenségén nem segíthet. Kem szerint az asszony egyre kevesebbet foglalkozott a szövő műhelyével, helyette folyton folyvást a várost járta. Bajon, mit forral? A lant megnyugtató hangjára pászer lehunyta a szemét és átadta magát a varázslatos zenének. Az árnyékfaló ezt a pillanatot választotta a cselekvésre. A vezír háza környékén egyetlen megfigyelőhelyre helyre akadt csupán. Egy idős házaspár udvarán nagy pálma állt. A gyilkos belupózott az udvarra, leütötte az öregeket, és fegyverével a kezében felmászott a fa A szerencse a kezére játszott. Mint remélte, ebben a kora esti órában, a lenyugvó nap simogató sugarainál, a vezír, aki a szokásosnál korábban ért haza, Felesége társaságában heverészett a tisztáson. Az árnyékfalú kezében egy görbe hajító bot volt, amivel madarakra szoktak vadászni. Annak a kezében, aki pontosan tudta irányítani, a bot félelmetes fegyver. Egy ember nyakát is el lehetett törni vele. A rendőr páviánnak, aki a vezírházának a tetején őrködik, nem lesz ideje közbelépni. A merénylő igyekezett szilárdan kitámaszkodni. A bal kezével kapaszkodott, összpontosított és felmérte a dobás ívét. A nagy távolság ellenére nem véti el a célt. Már korai ifjúságában rendkívül ügyesen bánta a hajító Jó szórakozásnak tartotta, hogy összezúzza vele a madarak koponyáját. Csibész, noferet kis zöld majma, Folyton fürkészen figyelte a világot, készen arra, hogy elkapja a fáról lehulló érett gyümölcsöt. Vagy hogy egy rigó után kapjon, ha meghajlik a madár alatt a datolja pálma levele. A majmocska váratlanul rikoltozni kezdett. A pávián azonnal átlátta a helyzetet. Egy pillanat alatt megértette a zöld majmocska vészkiáltását, Meglátta a levegőt hasító botot, rájött, hogy merre repül és levetette magát a tetőről. Ugrás közben kapta el a gyilkos fegyvert, majd a vezírtől néhány méterre a földre esett. Noferet rémülten tette le a lantját, a bóviskoló vitész felriadt és a gazdájára ugrott. Gyilkos, a rendőrtiszt, felegyenesedve vérző mancsában a hajítóbottal büszkén nézett Egyiptom vezírére, akinek ismét megmentette az életét. Az Árnyékfaló már a kis mellékutcában utcában szaladt. Teljesen meg volt zavarodva. Vajon melyik Isten lakik ennek a pávjánnak a lelkében? A gyilkos életében először kezdett kételkedni önmagában. Pászer nem hétköznapi ember. Természet fölötti erő védelmezi. Talán maga az igazság mát istennőt teszi sebezhetet